Він теж притис до себе Василя. Обнявшись, прошкували алею. За деревами, здавалося, на відстані руки побачили золоті куполи і зупинилися. Поруч металева жінка розсікала мечем над Києвом небо. Над її головою, той, хто осяяв це древнє місто собою, чітко бачив чорну дугу. Перехрестився, зітхнув і сказав сумно «Бути біді, великі біді Василю!» Його очі пройняла жура «Рабство інакше не випалиш!» Василь схвильовано вдивлявся в дороге лице. Побував коло всіх храмів. І знаєте, що відкрив? Коло всіх київських церков, монастирів, сатана звів свої будівлі або на місці зруйнованих. Місто незахищене і знесилене. «Бути біді», — повторив знову. Ви надовго, отче? Поки що на три дні. Господь ще не покликав мене сюди. Потім прийду назавжди. На його вустах з'явилася таємнича усмішка. У тої книги вже небагато листків. Її вже майже дочитано, — помовчав і додав. Вештався три дні Києвом, об'їздив майже усі області. Він вмовк, а тоді знову звався. Як писав Тарас, заснула в країна, бур'яно мукрилась, цвіллю поросла. Країна мерців Забуто й зневажено Бога і всі його творіння, мову, душу, націю. Ходять чорно-сіро-червоні люди. Бути біді. Його голос затремтів. Над ними кружляли ластівки, весело цвірінчали. У кущах озвався Соловейко. Лице отця Василія просіяло. Тут така благодать. «Бери її і пий!» Знову помовчав і тихо озвався. «Бачу сум'яття у вашій душі, але нічого не треба прискорювати. Все йде так, як має йти. Плід має дозріти, налитися соком, а тоді впасти. Не зірвіть, зеленого друже!» Він довгими тонкими пальцями зняв із кульбаби сонечко, поклав собі на долоню. Крихітна комаха злетіла в повітря. Він провів її сейливим поглядом. Спустилися алеєю до бузку. Василь схвильоно дивився на свого несподіваного гостя і не вірив, що вони знову поруч і бачать удвох цю красу, цю квітучу землю, за яку обидва випили по гіркі чаші мук і страждань. Але тому, що йшов поруч, випала більша і гіркіша. Роз'ятреним поглядом дивився на Дніпро, а потім перечепився за бані видобицького монастиря і промовив Там, поховайте мене, він показав правицею на храм. Василь здивовано подивився на нього. А як же рідні Карпати? Тут мій першопочаток, тут Дніпро. Я чую його у своїх жилах. Надвечірнє сонце поклало золотий промінь на надвечірнє обличчя. Ці схили давно не бачили лика, мученика, праведника, і стрипинулися. Стрепенулося і місто Киє. Над ним закружляли ангели, вітаючи того, хто зійшов на кручу і молитвою та любов'ю огорнув ось Україну. Володимир показав своє посвідчення. Хоча всі тут його знали, і він знав багатьох, але того вимагав суворий закон цього підземного царства – він ні разу його не зневажив і не проігнорував. Пройшов яскраво освітленими лабіринтами повз прискіпливі очі людей-роботів, і повз якісь прилади, кнопки, що контролювали спокій і повну конспірацію цього підземного міста. Ніхто ось там, де пролягає асфальт, шумні траси, де стоять багатоповерхові будинки, Іде шумно та людно, не уявляє собі навіть у найфантастичніших видіннях ці вулиці, кіоски, розкішні кімнати, спальні, магазини, водогін, продуктові склади, запасів яких вистачить на довгі роки. Сюди не долітають пташки, комахи, не ступає стороння людська нога. Лише десь там, за широкими мурами цього сховища-бункера, таємничого міста для найдостойніших, нортують підземні води, і дихає магма. Володимир зайшов до ліфта і натиск кнопку. Його не слов безодню, і те, мов би, тривало вічність, а не кільканадцять хвилин. Вийшов у підземне місто, освітлені ліхтарями синтетичні дерева й кущі нагадували планету мертвих яку доповнювали мовчазні люди й роботи вони теж здавалося прибули сюди не з київських кварталів а із таємничої планети блідолицих людей у яких була лише плоть і не було душі повертаючись у земне життя вони були глухими, з ознаками повної амнезії щодо того, де були і що бачили та робили. Їх всіх давно перевірено до далекого коліна. Контролювався кожен крок, кожен звук їхнього голосу, навіть дихання. З них не спускали недремного ока, коли вони вибували з рядів через хвороби чи старість. Вони відходили у вічність, несучи з собою велику таїну про підземне місто, яких на планеті не так вже й багато. Не відали, чого в них живе покора й страх, собача відданість і бажання напуститися на кожного і навіть розірвати, хто б лише посмів кинути тінь на володарів цього могутнього підземелля. Не відали, що над їхніми душами пророблений моторошний експеримент, а в їхні голови закладено програму, як у роботів. Вони давно розучилися сміятися, радіти і сумувати, любити і ненавидіти. Їм не дозволялося ходити в гості, театри, кіно. Вони належали лише цій тайні, володарям якого. Стали творці цього царства. Володимира тягло сюди, і він спускався у ці володіння з нічев'я. Право ступати сюди і бути відібраним заслужив своєю біографією, прізвищем і тим високим довір'ям, яке здобув з юнацьких літ. Прізвище Заброда як диво ключ до всіх таємничих і щасливих дверей. Повж чіпкий хапливий погляд не пройшла жодна контра, жоден щирий і закоханий у рідне слово. Він їх відсвічував на відстані і ненавидів якоюсь зоологічною ненавистю. Сам інколи жахався подібних почуттів. Те, що його дружина і син були живим символом ненависного йому українського світу, сприймав як глум долі. Осін. Сховок на випадок атомної війни. На випадок, коли все поглине вогонь і смертоносний дим. Тих, кому буде дозволено спуститися сюди, буде не так і багато. Існує викарбуваний список імен, які матимуть право на порятунок. Він, звісно ж, буде ще оновлятися, але кастовий відбір залишатиметься незмінним. Тут є усі служби – від прибиральниць до вчених атомників, біологів, лікарів, біоенергетиків. Навіть є свій невеличкий театр та кінотеатр у який буде відібрано найдостойніших. Є тут і басейн з голубою водою, де б володарі цієї підземної імперії могли уявляти себе біля моря чи озеречка і ностальгійно позітхати за тим, що було на поверхні цієї прекрасної планети і яка перетворилася в руїну. Пожарище, смерть. Не було лише тут неба, навіть імітації його. Щоразу, коли Володимир спускався сюди, його охоплювали якісь, мовби роздвоєні почуття, страху, тривоги і гордощів водночас. Він серед небагатьох, він серед найдостойніших. «А раптом щось відмовить», – зринула думка. «А раптом поламається ліфт чи ще щось» і не буде кому те полагодити на цій глибині. Відчув, що забракло повітря. Підійшов до кімнати бункера і прочитав на дверях своє прізвище, ім'я і навіть посаду. Те видалося трохи потішним. «Ким же ти будеш керувати?» – знову сказав собі подумки. «Коли все, окрім твоїх надій, згорить від атомного чи ще якогось вибуху». Невже ж усі вродливі жінки, яких він недолюбив, залишаться на палаючій планеті? Це видавалося найбільшою несправедливістю. Але він заспокоїв себе. Поки це станеться, він постаріє. А може і взагалі того не станеться, і це підземне царство стане просто музеєм атомної доби, музеєм людського генія, що сягнув на таку глибину. Володимир заспішив знову до ліфта, що з'єднував підземний світ із світом земним, що жив своїм кликотливим, гамірним життям. Завтра він відлітає до Парижа, везе групу спортсменок. В тому було щось пікантне і веселе водночас. Літак відлітав рано, тому мав зібратися в дорогу. Було якесь радісне перечуття, адже жінки йшли на нього косяками, як риба в нерест. Він не прикладав до цього особливих зусиль. Посада, впевнений самозакоханий вигляд, еротична сваволя, перед якою ніхто не міг стояти. Ніхто, окрім Марії. Як не закидав її дорогими подарунками, привезеними за кордону, складала їх і не торкалася. За сім літ ні теплого погляду, ні ніжного дотику. Між ними так і стояла холодна стіна. А нині вона неначе наче потовщала. Марія, мов би, прокинулася раптово от сну і перше, що сказала «Я тебе кину». Він мусив її втримати, особливо зараз. Печать добропорядного сім'янина потрібна йому як віза у щасливіше життя. Ще так не було, щоб його бажання не ставали реальністю. Жодне не розчарувало його. Коли він чогось прагнув, пускав у хід весь свій хист, хитрість і навіть підступність та жорстокість але досягав того, чого хотів. Доказом тому Марія. Адже була вона колись на тому безлюдному острові, де тільки вона, Василь і їхнє кохання. До того острова не допливти, не долетіти, бо він у небі, а він захотів і добрався і туди. Марія – то всього лиш його примха, його принижене самолюбство і помста тому, кого ненавидів понад усе. Спочатку було бажання знищити його, і це не складало б особливих зусиль. Але то було б не те. Він обрав інший шлях – заставити Василя страждати, вирвати з нього душу, щоб побачити його крик і розпач. Сім літ збігло, але щось міняти не хотів. З ким іще так, як з Марією, він міг би мати таку волю?